Capitolul 93. A doua zi dimineață Mildred era morocănoasă și tăcută. Rămase în camera ei până când se făcut timpul să pregătească masa de prânz. Nu se pricepea la bucătărie și, mare lucru în afară de friptură la grătar și la tigaie, nu prea știa să facă. Și nici nu avea aptitudini de gospodină ca să mai folosească din resturi, așa că Filip era obligat să cheltuiască mai mulți bani decât se așteptase. Când îl servi, se așeză în fața lui, dar nu vreau să mănânce nimic. Filip obiectă. Îi răspunse că o doare capul și că nu e foame. Filip se bucura că are unde să petreacă restul zilei. Familia atâlnii era veselă și prietenoasă. Era o adevărată încântare și o surpriză agreabilă să constate că toții casei îi așteaptă cu nerăbdare vizita. Când se întoarse, Mildred se culcase deja, dar a doua zi rămase tot tăcută. Sera la cină avea o expresie semeață și ușor încruntată. Filip simți că le nervează, dar își spuse că trebuie să se poarte cu ea cu menajamente. Era normal să-i acorde unele circumstanțe atenuante. Ești foarte tăcută," îi zise el cu un zâmbet agreabil. Sunt plătită ca să gătesc și să deretic prin casă și nu știam că trebuie să mai fac și conversație." Răspunsul ei se părune politicos, dar dacă era vorba să stea împreună, el trebuia să facă totul ca lucrurile să meargă bine. Mă tem că te-ai supărat pe mine pentru alaltă ieri seară, zise el. Nu era un subiect ușor de abordat, dar se părea că o discuție în această privință era necesară. Nu înțeleg ce vrei să spui, răspunse ea. Te rog, nu te supăra pe mine. Niciodată nu te-aș fi poftit să vii să stai aici, dacă n-aș fi avut intenția ca relațiile dintre noi să fie pur și simplu prietenești. Ți-am propus acest aranjament pentru că m-am gândit că ai nevoie de un cămin și că ai avea o șansă de a-ți căuta liniștită o slujbă. A, să nu crezi că mă deranjează chiar așa de mult." Nu, nu, nici nu cred," se grăbi el să spună. Nu trebuie să mă consideri nerecunoscător. Îmi dau seama că mi-ai propus lucrul acela numai ca să-mi faci mie plăcere. Dar ce să fac? Așa simt eu. Nu mă pot stăpâni și socot că altfel... Totul ar deveni urât și murdar. Care ești ciudat, zise ea privindu-l cu curiozitate. Nu te înțeleg deloc. Acum nu mai era supărată pe el, ci doar nedumerită. Nu-și dădea deloc seama ce e în capul lui. Ea accepta situația, ba chiar avea vag sentimentul că el se poartă într-un mod cât se poate de nobil, pe care ea ar trebui să-l admire. Pe de altă parte însă, era înclinată să râdă de el și poate chiar să-l disprețuiască puțin. E puțin într-o ureche," gândi ea. Viața lor se desfășura fără ciocniri. Filip petrecea toată ziua la spital, iar seara citea în afară de zilele când se ducea la familia Atelny sau la cafeneaua din Street. Odată, doctorul pe lângă care lucra ca extern îl pofti la un dineu simandicos, și de vreo două-trei ori Filip se duse și pe la petrecerile date de colegii de facultate. Mildred accepta monotonia vieții ei. Dacă o supăra faptul că Filip o lasă uneori singură seara, nu făcea totuși nicio referire la acest lucru. Uneori o mai ducea la câte un music hall. Își punea în aplicare planul ca singura legătură dintre ei să fie serviciile domestice pe care îi le făcea în schimbul locuinței și hranei pe care îi le oferea. Ea își pusese în cap că n-are niciun rost să încerce să găsească o slujbă în vara aceea și, cu aprobarea lui Filip, se hotără să rămână în aceeași situație până la toamnă. Se gândea că atunci va fi ușor să găsească ceva de făcut. Despre partea mea poți să stai aici și după ce ți găsești o slujbă, dacă te aranjează mai bine. Odaia este liberă și femeia care îmi gospodărea înainte poate să vadă de copil. Filip se atașă din ce în ce mai mult de fetița lui Mildred. Era afectos din fire, dar nu avea prea des să se manifeste. Mildred nu se purta rău cu fetița. O îngrija foarte bine și, odată când răcise, se dovedise o infirmieră devotată. Dar o plictisea și, când o câia, îi vorbea cu asprime. Ținea la ea, dar nu simțea acea pasiune maternă care ar fi putut o duce la uitare de sine. Mildred nu era expansivă din fire și îi se părea ridicol să-și exteriorizeze afecțiunea. Când Filip ținea fetița pe genunchi, se juca cu ea și o săruta, Mildred râdea de el. Nici dacă ai fi tatălii n-ai face atât acas de ea. Ești de-a dreptul caragios cu copilul." Filip se împurpură la față, fiindcă nu putea să sufere să râdă cineva de el. Era absurd să fie atât de devotat față de copilul unui alt bărbat, și chiar și el se simțea puțin rușinat de elanurile sentimentale din inima lui. Dar copilul simțind atașamentul lui Filip, se lipea cu bucurie de obrazul lui sau îi se cuibărea în brațe. Ei, pentru tine e foarte ușor, zise Mildred. Tu n-ai de-a face decât cu partea plăcută a lucrurilor. Dar cum ți-ar conveni să trebuiască să stai treaz un ceas în toiul nopții pentru că prințesa nu vrea să doarmă? Filip își aminti tot felul de lucruri din copilăria lui, pe care le credea de mult uitate. O apucă pe fetiță de degețelele de la picior. Porcușurul ăsta s-a dus la piață, porcușorul ăsta a rămas acasă. Seara când se întorcea în apartament și intra în camera de zi, se uita mai întâi la copilul care stătea tolănit pe podea și simțea un adevărat fior de încântare la auzul chicotului bucuros pe care îl scotea fetița când dădea cu ochii de el. Mildred o învățase să-i spună lui Filip tăticu și, când fetița o făcut prima dată din proprie inițiativă, ea de se prăpădi. Mă întreb dacă ești așa de pierdut după fetiță pentru că ea mea," întrebă Mildred, sau ai fi făcut la fel și cu copilul altcuiva?" n am mai avut de-a face cu alți copilași, așa că n-aș ști să-ți spun." Către sfârșitul celui de-al doilea semestru de când lucra ca extern, Filip a avut un mare noroc. Era prin mijlocul lui Iulie. Într-o marți seara se duse la cafeneaua din Back Street și nu-l găsi acolo decât pe McAllister. Stătură la taifas vorbind despre prietenii lor absenți și după o vreme McAllister îi zise. O, apropo, azi am prins o chestie interesantă în legătură cu acțiunile Clan Fontein Pui. Știi, asta e o mină de aur din Rodezia. Dacă ai vrea să-ți încerci norocul, ai putea să câștigi ceva." Filip așteptase cu nerăbdare o asemenea ocazie, dar acum când se-i vise, șovăia. Îi era o teamă nebună să nu cumva să-și piardă banii. Nu prea avea chemarea necesară pentru jocurile de noroc. Fii, mi-ar place grozav, dar nu știu dacă am curajul să risc. Cât aș putea să pierd dacă cumva e sprost lucrurile? Eu nici n-aș fi pomenit de treaba asta dacă nu te-aș fi știut așa ahtiat, îi răspunse Mecalister cu răceală. Filip simți că McAllister îl socotea un dobitoc. Într-adevăr, sunt foarte ahtiat să câștig ceva parale," zise el. Nu poți să câștigi dacă nu ești riști bani." Mekalister început să vorbească despre altele și Filip, măcar că îi răspundea, continua să se gândească la faptul că, dacă speculația ieșea bine, agentul de bursă avea să-l ia peste picior la viitoarea lor întâlnire. McAllister era mare amator de glume și avea o limbă foarte ascuțită. Dacă n-ai nimica împotrivă, cred că aș pune ceva bani la bătaie, zise Filip nerăbdător. E în regulă, îți cumpăr 250 de acțiuni și dacă le crește cursul cu 2 șilingi și jumătate, le vând imediat. Filip făcu repede o socoteală mentală ca să vadă la cât s-ar putea ridica acest câștig și lăsă gura apă. În momentul acela, treizeci de lire ar fi fost o adevărată mană cerească pentru el. Și, se gândică în fond, soarta îi datorează și lui ceva. A doua zi dimineață, când o văzut pe Mildred la micul dejun, îi spuse ce a făcut. Mildred îl socoti un mare tont. Până acum n-am mai văzut încă pe nimeni care să fi câștigat bani la bursă, zise ea. Asta zicea și Emil întotdeauna. Că de la bursă nu te poți aștepta să ieși în câștig." Așa zicea. În drum spre casă, Filip cumpără un ziar de după amiază și îl deschise imediat la pagina financiară. Nu se pricepea deloc la chestii din astea și nu-i veni ușor să găsească cursul acțiunilor de care-i vorbise McAllister. În sfârșit, văzu că au marcat o creștere de un sfert de punct. Inima-i bătu să-i spargă pieptul... Dar îi se făcu de spaimă temându-se ca nu cumva McAllister să fi uitat sau, din cine știe ce motiv, să nu le fi cumpărat. McAllister îi promisese să-i telegrafieze. Filip nu mai a avut răbdare să ajungă acasă cu tramvaiul. Sări într-o birjă făcând o cheltuială nesăbuită pe care nu și-o mai permisese de mult. A venit vreo telegramă pentru mine?" zise el dând buzna în casă. Nu," zise Mildred. Filip făcu o mutră lungă și, amarnic, dezamăgit, se prăbuși greoi într-un fotoliu. Va să zic că până la urmă nici nu mi le-a cumpărat, dracu să-l ia," adăugă el violent. Vai, ce ghinion înfiorător!" Și toată ziua n-am făcut altceva decât să mă gândesc ce-aș face cu banii." Ei, ce vei de gând să faci cu ei?" întrebă ea. Acum cer o stare să ne mai gândim la asta." Vai, tare mai aveam nevoie de banii ăștia." Mildred râse și întinse o telegramă. Am glumit și Onițel pe socotea ta. Am deschis-o. Filip o, -o se din mână. McAllister îi cumpărase 250 de acțiuni și le vânduse cu profitul prevăzut de el de 2 shillingi și 6 penii. A doua zi urma să primească nota de confirmare a tranzacției cu calculul comisionului. O clipă Filip nu-și putu stăpâni furia împotriva lui Mildred pentru farsa ei răutăcioasă. Dar apoi nu se mai gândi decât la bucuria lui. Pentru mine contează foarte mult, strigă el. Dacă vrei, îți fac și ție cadou o rochie nouă. Chiar că aveam mare nevoie de ea, răspunse Mildred. Am să-ți spun ce am de gând să fac. Vreau să mă operez la sfârșitul lui Iulie. Dar ce, te supără ceva? îl întrerupse ea. Lui Mildred îi trecut prin minte că poate vreo boală de care ea nu știa, constituia explicația ciudățeniilor care o nedumeriseră atât de tare la el. Filip roșii pentru că nu putea suferi să vorbească de malformația lui. Nu, dar doctorii cred că ar putea să-mi aducă o ameliorare piciorului meu bont printr-o operație. Înainte nu -mi puteam permite să-mi iau un concediu atât de lung, dar acum nu mai contează chiar așa de mult. În loc să încep stagiul de subchirurg luna viitoare, o să-l încep în octombrie. Am să stau internat în spital doar câteva săptămâni și, pe urmă, putem pleca împreună să petrecem restul verii pe litoral. O să ne facă bine la toți, și ție, și copilului, și mie. Da, Filip, hai să mergem la Brighton, că mie îmi place așa de mult acolo. Sunt atâția oameni de calitate." Filip se gândise vag la vreun sat de pescar din comitatul Cornwall, dar în timp ce o auzea pe Mildred vorbind, își dădu seama că iară s-ar plictisi de moarte acolo. Mie mi-e indiferent unde mergem, cu condiția să fiu la mare. Fără să știe de ce, Filip simțea un dor irezistibil de a revedea marea. Vroia să se scalde și se gândea cu încântare cum o să se zbenguie în apa sărată. Înnota bine și nimic nu-l stimula și nu-l bucura mai mult decât o mare agitată. Hei, o să fie grozav!" strigă el. O să fie ca o lună de miere, nu-i așa?" zise Mildred. Câți bani poți să-mi dai pentru rochie fil?"